وخير الهادي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار اعاذني الله واياكم من النار تتامو ايها اخو زانغ الاسلام من هيك من wa maqasidihi uzma hakika miongoni mwa hikma za mtu kufunga funga hii ya ramadhani wa maqasidihi uzma na miongoni mwa kusudio yake ambayo yalikuwa ni makubwa tahqiqatakuwa Allahi subhanahu wa ta'ala ni kulihakiki lile lengo ambalo allah subhanahu wa ta'ala alikuamilieka katika jambo hili zima la kufunga nalo nitakw والله سبحانه wata'ala kuhakikisha kwamba mtu analipata lengo hili la kumcha Allah سبحانه wata'ala kwa kutekeleza amri zake Allah جل jalaluhu na kuwacha makatazo yake Allah subhanahu wa ta'ala wa kasr shawatin na vile vile kuzivunja zile shawa yale matamanio yake ambayo mja huwa anamuongoza katika jambo la kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala basi kwa kule kufunga kwake mja huwa anavunja yale matamanio yake na kuhakikisha kwamba nafsi inakaa katika jambo la kumtia Allah subhanahu wa ta'ala watatu'u na nafsi na vile vile nafsi kuifanya kuwa mshujaa katika kukimbilia kutekeleza utiifu wa kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala hilo ndiyo lengo la kuhakikisha mtu kwamba analipata nafsi yake iwe katika hali ya usafi iwe katika hali ya utiifu isiwe kwamba ni yeye kumwaamrisha uchafu mja huyo ikiwa imefikia hapo basi ajipongeze mja huyo ajiambie mwenyewe kwamba mimi nimefikia lengo la kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala ambalo ndiyo lengo la kufunga kama Allah Subhanahu wa ta'ala sema, ya ayuha ayyuhalladhina amanu enye kutiba alaykumusiyamu kama faridhisya alayhi funga, kama kutiba alaladhina min qablikum la'allakum tattaqun kama vile ammaw ingekuwa imfaridhiswa funga hii na kulazimishwa funga hii kwa wale ambao waliopita kabla yenu la'allakum tattaqun lengo mpate kumcha allah subhanahu wa ta'ala sio kwamba maksudiyo ya funga kama ambao na usema haluremu walais al sio makusudio ya kufunga al-muslim ani taami wa sharabi faqatu kwamba muislam ajizuilie na kula na kunya tu ikawa kwamba ndio lengo lake hilo bali la alla kumtattaquu lengo ni mpande kumcha allah subhanahu wa taala mpate kuwa niweje kutekeleza amri za allah subhanahu wa taala mpate kuzilea nafsi zenu katika takwa katika jambo la kuhakikisha kwamba nyinyi nasimamia amri za Allah ipasavyo ya kwamba nyinyi hamkubali kabisa kuona pahala anawasiwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kisha nyinyi mkaachia uwasiuo uendelee au mukawa mnafurahia huo kwamba ufanyike katika sehemu hiyo ikiwa mtafikia hapo ya kwamba nyinyi hamtoweza kuona ovu mkaliachia, isipokuwa kwamba mwema likataza basi eleweni kwamba nyinyi mmelifikia lengo la funga ambalo la alla kumtatakun bali lmaksud bali makusudio yake jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na jambo ambalo lilo limewekwa ndani ya hii makusudio yake kwamba nyinyi tahdhibun nufusi ni kuzilea nafsi nafsi hizi ni zenye kuamrisha uovu hiyo kule kufunga kwenu manake mnazizuia nafsi mnazikadamiza nafsi na mnaziba tardia nafsi wa islahuha na mnazitengeneza nafsi kutokana na ule kuamrisha kwake uovu na sote tunajua inna nasla Allah aratum hakika nafsi ni yeye kuamrishwa kwa wingi uovu ila man rabbi isfukua ile ambayo allah mwangu mlezi alokuwa ameirehemu sasa ukiwa unafunga ewe ndugu yangu muislamu elewa kwamba lengo lako kuu iwe ni kuiadabisha nafsi iwe ni kuilea nafsi yako iwe ni kuitengeneza nafsi yako mpaka nafsi hii kama itawekwa katika amana katika pesa kwamba ukaambiwa kwamba hebu zitunze hizi pesa basi wewe ukawa unazitunza au ukiepwa katika amana ya watoto wa madrasa hebu wale katika malezi ambayo yalikuwa mazuri malezi ambayo yalikuwa mazuri malezi ambayo yanatakkana kiislamu basi wewe ukawa unawalea au ukapewa mke basi ukawa unamlea katika malezi ya uislamu au ukapewa amana yoyote ile wewe ukamlea kwa mujibu wa uislamu unkutaka kwa sababu nafsi yako kwanza we mwenyewe ina wema na unaikatamiza na unaiimiza katika jambo la kujielekeza kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lakini ukiona nafsi ya mja kwamba imekuwa katika pahala ambapo kwa babaya. ikipewa amana yeye inafanya wizi ikipewa amana ya madrasa basi watoto wanaharibika watoto wanachafuka watoto wanakuwa katika hali ambayo ni mbaya akipewa mke mke anakuwa katika mazingira ambayo kwa babaya. na akipewa amana yote ile basi yeye anakuwa katika pahala ambapo kwa pabaya kabisa elewa kwamba mtu huyu na nafsi yake haijafikia ile taqwallahi haijafikia katika kuilea haijafikia katika kuitengeneza hajafikisha nafsi yake katika kuikandamiza nafsi hiyo mpaka ikafikia pahala ambapo palikuwa pazuri enyi ndugu zangu wa Uislamu Uislamu umeelekeza katika jambo zima hili ambalo sisi hivi sasa nalo jambo la na kufunga ni kuzilea nafsi zetu ni kusikandamiza nafsi zetu na kuhakikisha kwamba nafsi zetu zinafikia pahala ambapo palikuwa pazuri na ikiwa kwamba mtu atofanya hivyo itakuwa ina ndiva kwa kwake yeye kwamba alijizulia nakula tu na nakunywa tu na mchana Ramadhani alijizulia na kufanya tendo la jimaa lakini mtu huyo hataisabika kwamba ameshinda na njaa kutwa nzima na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema katika hadithi ambayo ipo katika sahihih Bukhari na sahihih Muslim min hadithi Abi Hudairah radhiyallahu anhu Mtume anasema alayhi salatu wasalam man lam yada qaula zoor wal amala bihi wal jara isali la ilaha hajatun fi ayda taamuhu wa sharabahu mtume alayhi salatu anasema man lam yada yule ambaye alokuwa hakuacha kauli za uongo na kauli za uongo kimwona mtu anazizungumza ujue mtu huyo nafsi ni mwenye kuiandamiza hakuwa ni mwenye kuzuia hakuwa ni mwenye kuitengeneza na ndio maana mpaka ikawa inaleta athari katika mdomo kuzungumza maneno ambayo yalikuwa uongo wala amala bihi na kufanyia kazi wa uongo sasa ikawa vitendo vyake ikawa viungo vyake anafanyia kazi ule uongo bali yeye anatafuta saa majalisi za kuzungumza ule uongo elewa kwamba huyu mtu nafsi yake ni mbovu nafunga yake bado haijamlea haijamweka katika pahala ambapo palipokuwa ni basuri mtume anasema mal lam yada qaula zur wa bihi falaisa lillahi fi yeda ta'amahu wa sharabahu Allah hana haja ya mja huyo katika jambo la kuacha kula kwake na kunywa kwake mtu huyo itakuwa ameshinda njaa tu kama ambavyo ilipokuja katika riwaya nyingine rubasaimin laysa lahu min siyamihi illa juu Mtume sallallahu alaihi wasallam pala pengine anasema ruba saimin huwenda ikawa yule mfungaji laisalahu min siyamihi hakuna ambacho alichokuwa amekipata katika funga yake illa al-juu' isipokuwa njaa tu kwa maana hatupata thawabu hiyo mja wala Allah hatomlipa jambo lolote la khairi kwa sababu ile funga hajejuwa tathmini yake ndugu zangu waislamu sisi tumefaradishiwa funga ili zikandamize nafsi zetu ili tuzilee nafsi zetu ili tuzitengeneze nafsi zetu na nafsi siku zote inatengenezwa kwa kushikamana mja na yale ambayo Allah Subhanahu wa taala alikuwa ameamrisha ndani ya mwezi huu wa Ramadhani Allah amehimiza na akaamrisha jambo la kusoma Qur'an na ndio maana akasema Shahru Ramadhana alladhi unzila fihi al-Qur'an hu dili mwezi ambao umetarimsha Qur'an kwa hiyo waje wanataka kikana kwa wa wingi Qur'ani usikubali wewe ukamalizika mwezi wa Ramadhani pani ya kuwa hujahitimisha qur'ani bali kiwezekana na ndivyo ambapo umetaka uji, ujihimize ujibidiishe kwamba katika la mwanzo fanya hitima moja na katika pili, fanya hitima ya pili na katika tatu fanya hitima ya tatu utakuwa umepiga hatua ambayo kwa kubwa lakini vile vile katika jambo la kujihimiza katika jambo la kushikamana itahidi sana wewe wewe ni katika wale ambao adzakirina allaha kathiran wa wenye kumtaja Allah sana katika wanaume na wenye kumtaja Allah sana katika wanake. ndani ya mzoo wa Ramadhani kuna adhkari za asubuhi kuna adhkari za jioni kuna adhkari za kuingia msikitini kuna adhkari za kutoka msikitini kuna adhkari za kuingia ndani ya nyumba kuna adhkari za ku... za kutoka ndani ya nyumba kuna adhkari za kuingia chooni kuna adhkari za kutoka ndani ya choo kadhalika vile vile kuna adhkari ambazo zimekuwa mutlaqa wewe ukitoka hatua moja kwenda hatua nyingine umetoka zako nyumbani umekwenda zako dukani basi huu muda huu katikati mtaje Allah Subhani na uwataala kwa sababu kumtaja kwa Allah unalipwa mara nyingi sana na ukiwa unasoma Qurani basi pia hebu jihimize katika kumalizia na kulhu Allahu tatu. kwa sababu kuru Allahu moja, ambayo utakayosoma hii inakuwa ni sawa sawa na thuluthi ya Qurani hii kuru wallahu 3 ukisema ukisoma kul unalipwa ni sawa sawa malipo yake na kusoma juzuu kumi. ukisoma kul wallahu ya pili, ni sawa sawa malipo yake na kulipwa kama umesoma juzuu ishirini. na ukisoma kuwallahu tatu ni sawa sawa kwamba malipo yake unalipwa kwamba wewe umesoma msafu mzima unashindajwe ewe muislamu ikipe kinachokufanya ukashindwa ewe muislamu kukifirisha kusoma ku Allahu nyingi wakati uko njiani unatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine au unatoka zako nyumbani unakuja zako msikitini au unakwenda hapa kwenda pale au unaona umechoka sasa hivi kusoma Qurani ukasema mdomo wako ukariri kuwallahu ahad allahus samad lam yalid wa yulad wa lam lahu kufwa anahade ambapo jambo hilo linachukua thawabu za kusoma juzuu kumi, juzuu kumi sijui kila juzuu ina herufi ngapi kwa sababu herufi moja tutakayosoma unapata thawabu kumi sasa sijui juzuu kumi, zina herufi ngapi ukitanabahi utajua kwamba huu ni mwezi wa kuchuma thawabu sana e eh, ndugu yangu muislam inalhamdalah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa billah wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina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 amesema shaharu wa ramadan mwezi wa mwezi wa ramadhani ni mwezi wa subra kwa maana mtu akifungamana na subra Eh, akashikamana kisawasawa na subra basi ataingia katika ujumla wa maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala baada aliposema inama sabiruna ajrahum bighayri hisa kwa hakika watalipwa wale ambao wenye kusubiri malipo yao bila subra yotele ile na wenye kusubiri ambao hawa walisubiria walivumilia wameamka asubuhi alikuwa wamejizoeza kunywa chai lakini wao wakajizwilia na mchana washazoea kula chakula amba wacho wao wanachokipenda wanachokitaka lakini wakajizuilia wakazisubirisha nafsi zao na vile vile kwa wale ambao walikuwa ndani ya ndoa kuzoea kuchanganyika na wake zao katika kufanya tendo la ndoa lakini wao wakajizuilia wakasubiri wakavumilia hawa Allah subhanahu wa ta'ala atakuja kuwalipa malipo yao bila ya hisabu yoyote ile kwa kule kushikamana kwao na subra kwa kule kuvumilia kwao kwa kule kuhakikisha kwamba wao wanatekeleza Allah Subhanahu wa taala na kule kwamba wao wanalikimbilia lile lengo la kumcha Allah Subhanahu wa taala ndugu zangu waislamu mtuelewe mtu, mtu yote ambaye atakayefunga akesha akatoka katika mwezi wa Ramadhani akesha ikawa lile lengo la kumcha Allah Subhanahu wa taala asilifikie huyu mtu amekula hasara hasara ambayo ilikuwa kubwa sana kwa sababu huu ni mwezi ambao mtu kuhakikisha anajihimiza katika kuhakikisha lile lengo la kumcha Allah Allah wataala analitimiza analifikia na wewe hapa ndipo ambapo pa kamba hapa ndipo ambapo pa kukwaza hapa ndipo ambapo kufanya bidii hali ya juu mpaka ukahakikisha kwamba mimi ninamcha Allah kisawasawa sawa mimi ninamogopa Allah kisawasawa na wengi katika Waislamu walipokuwa kabla kuingia mwezi wa Ramadhani wao wamejizoeesha na yale mambo ambayo yalikuwa sawa wamejizoeesha kuangalia TV muda wote wamejizoeesha kuangalia magemu katika masimu yao wamejizoeesha kukaa katika makeram wamejizoeesha kukaa katika mabao wamejizoeesha kukaa katika maskani wamejizoeesha kufanya haya na yale na yale katika mambo ya kumbao katika mambo ya kidunia katika mambo ambayo ukimuuliza Muislam je jambo hili ambalo wewe unuliangalia linakuingizia nini katika thawabu linakuingizia nini mbele ya Allah subhana wa Ta'ala jawabu kwake yeye inakuwa ngumu sana utamwona mtu kafunga lakini anaangalia vitu ambavyo ba kwa, vinu, kwa kabisa utamwona mtu anafunga lakini anajishulisha na mambo ambayo yalikuwa staiki kabisa hazindukani mtu kwa kwamba yeye kwa pengine kusoma Qurani hajui hazindukani akasema kwamba huu ni mwezi sasa mimi wa kujihimiza kuweza kujua kusoma Qurani wa kujihimiza kuhudhuria katika madarisi, wa kujimiza kuhudhuria katika vikao vya kheri na kufanya mambo ambayo yalikuwa ni mazuri yeye hazindukani kwa sababu tayari ile athari shetani amegusha kuiweka wao wamefungwa mashetani, wanajua mashaitani kwa mba kuna mwezi huko unafungwa wacha huu adui wa wetu tufanye hivi sasa tuukoleze katika nafsi za hawa waja hata wakiingia katika mwezi wa Ramadhani basi wao waendelee na ule uovu ambao sisi tulikuwa tunawaamrisha uovu ambao kwa sisi tunawaelekeza uovu ambao kwa sisi tunawataka siku zote wakoemo katika uovu ndio tunawaona watu kwamba yamefunga lakini mtu anasema uongo amefunga lakini anatukana amefunga lakini anafanya mambo ambayo unajiuliza huyu ni mwesi Muislamu kweli au mbona mbona kuna mambo ambayo heleweke anafanya mwislamu msamuli kama hii bila shaka kwamba shetani amefanya mikakati yaliyo juu ya kuhakikisha ya wale ambao wafuasi wake amewaeeka katika mwezi huu wamefika katika mwezi huu hali ya kuwa bado wa, wapo na yale ambayo ya kishetani sasa hebu jingoe ewe ndugu yangu Muislamu na mambo hayo ikiwa wewe ni mtu wa magemu achana na magemu ewe ndugu yangu Muislamu ikiwa mtu wewe unapoteza muda wako wa kuangalia TV achana na mambo hayo muda huo utumie katika kusoma Qurani muda huo utumie katika kumzukuru Allah muda huo utumie katika mambo ya khairati wallahi wabillahi watallahi Allah subhanahu wa ta'ala wewe muislam unasikia maneno haya Allah kukujalia kuepo ndani ya mwezi huu wa Ramadhani Allah anakutakia kheri ambayo ile kubwa sana jiulize wangapi ambao wewe unawajua hawakufika katika mwezi huu wa Ramadhani bali ya amewatoa katika mwezi wa Ramadhani wamekusha kuzikwa katika makaburi lakini Allah min fadlihi wamannihi alayka akakunemesha wewe na kwa fadhila zake na kwa zake a akakunemesha akakubakisha katika mwezi huu wa Ramadhani na katika mnasaba wa maneno haya mara nyingi sana napenda kuwakumbusha enyi ndugu zangu wa Islam Kile kisa cha wale watu wawili ambao wanatoka minbali wanatoka katika kabila la Bali jaa ila rasulillahi au kadima ila rasulillahi walifika kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi huko walikotoka huko walikuwa hawajaslimu lakini kutoka kwao kutoka katika sebu hiyo ya bali kuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam walikuja kuslimi wakana islamuhuma islamu jamia na walikuwa kuslimu kwao wote walislimu wakati mmoja walikuja kwa mtume wakawa wameslimu wakati mmoja lakini matokeo yake baada ya muslim wakana ahaduhuma ashadda ijtihadan min akhar akawa mmoja wao jitihada yake ya kujikur kwa Allah subhanahu wa taala ilikuwa inaonekana ni kubwa sana kuliko yule mwenzake yule mwenye kujitahidi maswahaba wote wanajua kwamba huyo alikuwa anajitahidi huyo anafanya bidii hasa ya kujikurubisha katika utifu akumti, Allah, wa kumtii Allah subhanahu wa taala mwenye kujitahidi fakadha al minhuma yule ambaye alokuwa anahesabika mwenye kujitahidi akaenda kupigana vita akaenda zake vitani koenda zake vitani shhida, akafa shahidi ثم مكث هذا الاخر بعده سنه كامله كيش akaka huyu ambaye alikuwa jitihada yake ni ya kawaida si kwa majitihada kubwa sana lakini jitihada yake ni ya kawaida thumma makathaba dawu sanatan kamila kisha akakaa baada yake mwaka mzima thumma tufiya kisha na yeye akafishwa qala talha ibn ubaydillah radiyallahu anhu ahad asharati mubasharina bil janna talha ibn wa Allah sallallahu alaihi wasallam qala radiyallahu anhu anasema Talha radiyallahu anhu anasema idh ana fil manami anasema wakati ambapo mimi nilipokuwa nipo usingizini faraitu rajulaini nikawaona wale watu wawili idh ana bihima inda babil janna nikawaona kwamba niko pamoja nao wale watu wawili nililala usingizini niko pamoja nao tena nimekaa nao mmoja kukuliani, mmoja yuko kushotoni idh ana bihima tena wote eh, niko nao hakuna hata mmoja kati ya watu wawili labda nilikuwa niko nae mbali indal janna mbele ya mlango wa pepo tunasubiria tufunguliwe mlango wa pepo tuingie fakara jakhariju min janna akatoka mtu kutoka katika ile pepo Faadina lilladhi tuufiya akamruhusu akamshika mkono yule ambaye alokufa mwisho alokufa mwisho ndo yupi ni yule ambaye ilionekana jitada yake ni ya kawaida tu akamuingiza mwanzo peponi yule mtu ambaye alokopa peponi thumma kharaja kisha akatoka faadina lilladhi istushhila akisha akamruhusu yule ambaye alikuwa amekufa hali ya kuwa akamchukua mara ya pili akamuingiza peponi Tulha nasiina radhiallahu anhu anasubiri subiri yake afike pale yule mtu atoke aje eh, amchukue na yeye amuingize peponi fakharaja kharij min aljanna basi akatoka yule mtu kutoka peponi baada ya kuingiza wale watu wawili fakala li talha anasema akasema yule mtu kunabia mimi irje fa inna lam ya'ni lakabaat rejea bado wewe muda wako hujafika kuingia peponi pale pale talha, baada kuambiwa maneno yale tu akazindukana Akapeda, laiti kwamba ingelikuwa ningepata ninge na mimi ninge ile peponi. Ingelikuwa mimi na wewe basi ungefunga macho kidogo kasema hebu nifume macho nipapatue japo kidogo, nimwambie niingize peponi nione pepo iko vipi. Lakini Talha fa asbaha Talhatu radhiyallahu anhu. Talha akapambazuka e, akajiandaa kuelekea kuswali pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika swala al-fajr. Alipokuwa yuko msikitini amemaliza kuswali fahaddatha talha alhaditha talha qawlana lihadithia alletukiyo kwa hadithia masahaba ambao alikuwa yuko nao karibu فكانوا نتاهجبون وكاو نستااجبوا كتوكانا ليله تيكيو فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خبر زكام فيكا متمه الله عليه وسلم من, من اي ذلك تعجبون نني كتوكانا كيتو قال ابن الله رضي الله عنه واول رسول الله هذا آخر. Huyu wa mwisho ambaye aliyokufa mwisho tunashangaa kwa nini akaingizwa mwanzo peponi na hali ya kuwa jitada yake ilikuwa ni ya kawaida kuliko huyu ambaye aliyokufa mwanzo tena amekufa shahidi kwa nini aingizwe baada kuingizwa huyu wa mwisho fakala sallallahu alayhi wasallam hapa ndiyo bahala ambapo muislamu anatikana kuzingatie sana ndio maana tukasema Allah wewe kukubakisha mpaka ukadiriki mwezi wa Ramadhani ni neema ambayo ilikuwa kubwa sana kwako wewe Mtume sallallahu alaihi wasallam akawambia, alaysa hadha qadibah kadimakatha ba'dahu sanatan kamila akawambia kwani si huyu ndugu yenu eh ambao nyinyi mnamshangaa kwamba amekufa mwisho na jitada yake ilionekana ni ya kawaida kwani huyu si alibakia baada ndugu yake mwaka mzima قالوا بلى يا رسول الله وقسم المسوابا بلا شك ايه متوم الله البقيا مك مزيما بعد وفاة زوجي yake فادر رمضان متوم يسال قال هو مذهب سي يديرك رمضان فصامه اكايفض واصلى كذا وكذا وكسالي صلى كذا وكذا اكصلي صلاه فرض اكصلي صلاه سنه اكا اكصلي صلاه التراويح اكجتعدي في فعمل خيراتي في ميزه قالوا بلى وقسم بلا شك ايه الله hayo yote aliyafanya huyu mtu mtume sallallahu alaihi wasallam akwambia basi kwa kule kudiriki mwezi wa ramadhani na kufunga mwezi wa ramadhani na kuyafanya mambo ya khairati amempita ndugu yake umbali ambao baina samai wal ardhi umbali wake baina mbingu na ardhi yani yule ndugu yake amempita umbali wa mbingu na ardhi sasa wewe ndugu yangu umepewa neema ya kudiriki mwezi wa ramadhani mbona hii neema unaifekua mbona hii neema huifanyii kazi kama vile ambao maswahaba mtume walikuwa akiifanyia kazi kama vile ambao matabiina walikuwa akiifanyia kazi kama vile ambao wajawema walikuwa akiifanyia kazi mbona wewe unaonekana kwenye mabao ndugu yangu mwislamu mbona unaotumia muda wako baraka katika mwezi mbona unaonekana kwenye tv eh ndugu yangu mbona unaonekana muda wako napoteza katika simu eh ndugu yangu muislam mbona unaonekana katika maskani eh ndugu yangu unapoteza muda wako si kwa maana ni haram buka maskani la laiti kwamba ingelikuwa maskani hiyo kila mmoja amekaa na msafu wake akawa anasoma qurani hakuna ubaya katika jambo hilo lakini maskani hizo zipo hizo maskani hazipo za kwamba huyu kakaa na msafu wake yule kakaa na msafu wake na yule mwingine na msafu wake au uh, huyu mengine yeye hana ah, msafu lakini amkaa mvukuru Allah Subhanahu wa taala hakuna masikani za sampuli hizo ukikaa maskani lazima kutakuwa kuna kila wakala kuna kusemwa mtu kuna kuzungumza haya na yale porojo tupu sana kwa maana ukimalizika mwezi wa ramadhani wewe unaonekana kwamba ulilojaza katika daftari lako la funga ni porojo tupu mambo ya lugha matupu mambo ambayo yokuwa hata kikani matupu ndiyo ambayo wewe unokuwa une ya jaza na lile lengo la taqwa basi unakuwa wewe si mwenye kulifikia lengo la taqwa enyi ndugu zangu waislamu lazima ulijuwe lazima ulifahamu ewe ndugu yangu muislamu kwamba lengo la taqwa ni kukuhakikisha wewe unikuepusha wewe na kila ambalo liliokuwa baya hapa duniani lakini akhera ni kwenda kukuweka mbali na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala na kukuingiza katika rehema za Allah subhanahu wa ta'ala na huu ni mwezi wa kukithirisha dua ndugu zangu waislamu pia mtu atekana akithirisha sana jambo la kumwomba Allah Subhanahu wa taala na dua zinazokubaliwa ni wale wenye kumcha Allah ni wale ambao wenye kufungamana jambo la kutafuta lile lengo la kumcha Allah ile takwa na Allah anasema inama yataqabbalu minal muttaqin hakika Allah anawakubalia ni wale ambao wenye kumcha Allah Subhanahu wa taala ni yangu muislamu katika jambo la takwa jilazimishe na kusoma Quran Jilazimishe na kuleta adhkari, Jilazimishe na kuswali sala za sunna, ukitia udhu basi kuna rakaa mbili za udhu, swali rakaa mbili za udhu, ukiingia msikitini swali tahiatul masjid, jitahidi sana katika jambo la kujitahidi katika utifu wa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ni mwezi wa kumbilia katika mambo ya khairati, huu ni mwezi wa kuhakikisha kwamba ukimalizika mwezi huu wewe umefikia pahala ambapo ipokuwa pazuri sana. Na kwa pande wanawake wa Waislamu wengi wamewadharau wa waake imaikiwa miwake zao bas wa mahadharau wake zao sisi waislamu sisi wanaume ni wasimamizwa wa kusimamia wake zetu tuahikishe kwamba wake zetu katika mwezi huu wa ramadhani wanafanya mambo ya utiifu wanajikurubisha kwa allah subhanahu wa taala Wanasoma qur'ani kwa wingi wanaleta azkari kwa wingi wanajitahidi katika mambo ya utiifu kadhalika vile vile ikiwa mshafutari pamoja basi ima yeye awe anaswali nyumbani zile sala za tarawehe. Au au umchukue uende naye msikitini upasali naye kwa sababu kumuhimiza mke wako na kuhakikisha mke wako anatekeleza haya wewe vile vile mwanamme unasogea mbele katika jambo la kumtii Allah lakini ikiwa mke wako utamdharau ikiwa yule ambaye yupo katika thamani yako katika wanawake utamfyekua basi elewa kwamba utakuwa na mzigo mzito duniani na akhera na mke huyo hatakuwa ni mzuri kwako wewe katika kukutii kwa sababu yale ya Allah ye mwenyewe ameikuwa ni mzito yule mwanamke seuze tena katika mambo ambayo ya kibinadamu ili mwanamke awe ni mtifu wewe ewe mwanamume wa Kiislamu basi muhimize katika jambo la kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala akimtii Allah akifanya mambo ya khairati akijitahidi katika kufanya haya na yale katika khali basi elewa kwamba we utapata mwanamke ambaye aliyokuwa ni mzuri ikiwa ni mke wako atakuwa ni mke ambaye aliyokuwa bora ikiwa ni mtoto wako kike basi tegemea kwamba umepata mtoto ambaye aliyokuwa bora wewe umeingia nyumbani tu unamkuta mke wako anasali swali sala wala huhimizi tena unamkuta mke wako mwenyewe anajihimiza kuswali sala auha umemkuta mke wako ameenda kuchukua udhu amekuja kusali kaa mbili za udhu unamkuta mke wako wewe umetoka katika pirika amekamata msahafu anasoma Qurani unamkuta mke wako anafanya haya na haya ya khairati ukikuta jambo hilo pomboka kumsujudia Allah subhana wa ta'ala kwamba Allah amekufanyia wepesi amemuongoza mke wako mpaka sasa moja moyo wake ukawa unamhimiza katika hali ya utifu lakini wengi wa wanaume wake zao waerudi majumbani hayo ambayo wanawakuta nayo si mambo ambayo yakumtii Allah emaatamkuta mke wake huko kumbini angalia tv au anaangalia simu yake au anafanya haya na yale katika mambo ambayo yalagha ya kidunia fantabihu barakallahu fikum zindukeni Allah atukubariki ya kuzungumza katika khutba hii yapo mengi sana lakini kwa khutba moja haitoshelezi kuweza kuyakamilisha hayo tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuafikishe sisi kuweza kufunga mwezi wa Ramadhani imanan wahtisaban tunamuomba Allah atujalie tuifunge mwezi wa Ramadhani kwa kuamini kabisa kuamini kumwamini yule ambaye Allah aliyokuamrisha kufunga mwezi huu wa Ramadhani wahtisaban na hali ya kutaraji maripo tunamuomba Allah wa subhanahu wa ta'ala atujaliye tuwe ni wenye kusimama usiku wake atujaliye tuwe ni wenye kusoma Qurani atujalie kuwa ni wa kwa Allah wa subhanahu wa ta'ala katika kauli zetu katika vitendo yetu na atujalie ukimalizika mwezo Ramadhani atutoe hali ya kuwa tumekwishapata ile lengo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala tunamumba Allah subhanahu wa ta'ala wale maiti wa Kiislamu ambao walikuwa wamekisha kutangulia akhirah tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awasamehe dhambi zao awasamehe dhambi zao ikiwa ni wazazi wetu ikiwa ni baba zetu ikiwa ni mama zetu ikiwa ni ndugu zetu ikiwa ni dada zetu ikiwa ni majirani zetu ikiwa yeyote wewe katika Islam ambaye tayari amekushika ahera kuzikwa tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ayafute madhambi yake ayabadilishe makosa yake ayafanye yao katika mema yake na alibadilishe kaburi lake alitie nuru alifanye kwamba ni raudhatun min riyadil janna Allahumma kullana wa la taqul alayna wazidna wa la tanqusna wa akrinna wa la tuhinna wa rafa'na wa la tadha'na wanṣurna tansur alayna wanṣurna tunsuru alina. Allah tunakuomba vile vile kila mmoja wetu ana shida yake ambayo inamfakili katika nafsi yake mwingine ana shida ya kutafuta kazi mwingine ana shida ya kuuguliwa mwingine ana shida ya kutafuta minke ambaye alikuwa mwema mwingine ana shida ya kuengeza mke wa pili mwingine ana shida hii na ile Allah tunakuomba ndani ya muda huu ufanye muda huu kuwa ni muda ambao hukubaliwa dua ya rabbul alamin kila mmoja wetu mtatulie shida yake ambayo we una Allah subhanahu wa ta'ala mtatulie shida yake ambayo Allah wewe nejua. kila mmoja wetu mtatulie shida yake ya rabbul alalamin na iwe ni sababu ya kukuabudia wewe Allah subhanahu wa ta'ala Allah kila mmoja wetu mpmpe kile ambacho anachokitamani katika nafsi yake katika mambo ya khairati Allah kila mmoja wetu mpmpe katika nafsi yake kile ambacho anachokitamani katika mambo ya khairati Allah kila mmoja wetu mpmpe kile ambacho anachokitamani katika nafsi yake katika mambo ya khairati na iwe ni sababu ya kukuabudia wewe Allah Subhana wa ta'ala. Allah wabeshufaa wagonjwa wote ambao wako hospitalini na wengine walokuwa majumbani. Allah wape wagonjwa wote ambao wako hospitalini na wako majumbani na kuna wagonjwa wengine wanatembea lakini kuna hali zinawathakili sana. Ya Rabbi waondoshee hizo hali. Ya Rabbi waondoshee hizo hali wafanye kuwa ni wazima, uzima ambao itakuwa ni sababu ya kuabudia wewe Allah subhana wa ta'ala. Amin, amin, amin. Rabbana atina fidunia hasana wa رَجِعْ حَسَنًا عذاب النار النَّارِ إلى إِلَى يرحمكم يَرْحَمْكُمُ اللَّهُ وَقِيمُوا